Коли я перший раз став на коліна і перехрестився, перевізник витріщився на мене і сказав, що я роблю. Ніби я міг відповісти. Коли мама вернеться, вона навчить мене говорити. Я розповім перевізнику про Бога і навчу його молитися. «Потім попрошу маму, щоб зашила дірки в нього на сорочці й штанах. А тоді ми підемо. Ми не візьмемо перевізника з собою, бо він мені не подобається. Підглядає за мною, а я того не хочу. Я все одно не піду звідси. Буду чекати маму». «Слухай, малий, – каже перевізник». Ти боїшся холоду? Я не знаю, але хитаю головою, що ні. А ти знаєш, як втихомирювати вітер? Якісь турниці. Хіба можна втихомирювати вітер? Я думаю, що тебе не будуть прив'язувати до груші. Ти ще малий. А то там зимовий страх. Я їм так і скажу. Не смійте прив'язувати малого. Може, зараз піти сказати? Перевізник почав бігати по хаті. Темно. Та й до зими ще далеко. Але я їм все одно скажу. Я нічогісенько не второпав. Перевізник далі вже бурмотів собі під ніс, а потім, як вкопаний, спинився перед картинками. Я вже заснув, а він ще на них дивився. Перевізник не тільки дивився, а й думав. Егеш, вітер то зле. Не треба малого йому показувати, бо забере. Забрав же мою картинку. Я її знайшов на одному стриху, ніс, а тут вітер, хап. Скажімо, мали не такий вже легенький, але чимось схожий на картинку, бо не говорить. Може, як виросте, то заговорить? Я вже йому розповів, що знав, але він не любить ловити рибу. Ходить собі по воді, збирає камінчики і позирає на ліс. Та мені він не заважає, нехай. Ні Шептун, ні Колос, ні Діоген, ні навіть Базиль не приходять подивитися на малого. Я їх спершу гнав, бо надокучили. А тепер ніби нема нас на світі. «Чому малий хіба зі мною? Хто я такий? Той, хто ловить гарні картинки і ловить рибу? І звати мене перевізник? Якби я знав, чому мене так звати? Але про це знає лише король. Він кожному клав руку на плечі і казав, «Ти будеш Діоген, ти будеш Шептун, ти будеш Колос, ти Базіль». А ти – перевізник. А ми були тоді такі перестрашені, що взяли з собою свої імена і пішли туди, куди нам велів король. Перевізник позіхнув і поліз на піч. Був такий зморений, що не подивився навіть на сплячого малого. ми будемо розмовляти з тобою про життя і смерть, про втрати і надії, страх і віру, небо і землю. Розмовляти тихо, спокійно, так ніби ми обоє ангели, і нам нічого не належить у цьому світі. Ми просто ніколи його не мали. Як же можна віднайти те, чим ми не володіли.